Кабала Древноеврейското окултно учение Учението на Кабала за човека Кабала учи, че човекът представя от само себе си също такъв свят, както и Вселената, откъдето той е получил името микрокосмос, в противовес на макрокосмоса, Вселената. Според Кабала човек се състои от три главни части. Първо. Ступ. Първо. Субстанция нисша. Непредставляваща материално тяло, но начало, определящо материалното тяло, което е наречено нефеш. Второ. Субстанция висша. Божествената искра. Душата, според ученията на всички идеалисти и спиритуалисти, или духът под терминологията на окултистите, която е наречена нешама. Трето. Тези два принципа са толкова разнородни по отношение един към друг, щото не могат да дойдат в взаимно сношение без едно трето начало, представящо тяхна съставна част и служещо за съединение между тях. Това трето начало, посредникът, между двете първи, учените го наричат живот, философите го наричат ум, а окултистите го наричат душа. Това начало е наречено Руах. Тези три начала съответстват приблизително на това, което съвременните учени наричат тяло, живот и воля. Според Кабала, човек излиза от Бога и се възвръща към Него. Но в тази еволюция има три главни фази – излизане от Бога, слизане в света и връщане към Бога. Според Кабала, човек първоначално е еманирал от Бога във вид на чист дух по образ Божий състоящ се от воля, хокма и ум, бина, т.е. положително и отрицателно начало, мъжко и женско начало, Адам и Ева, от начало представляващи едно същество. Под влияние на грехопадението са станали две явления. Първо, разделяне на единичното същество на цяла редица от същества двополови, Адам и Ева. Второ, Материализация и подразделение на всяко от тези двополови същества на две материални същества – мъж и жена – това е земното състояние на човека. Но според окултната наука, всеки мъж и всяка жена съдържат в себе си образа на първоначалното единство – мозъкът, това е Адам, а сърцето е Ева във всеки от нас. С това човек изгубва своето безсмъртие, но той трябва да намери път да придобие своето безсмъртие, да се върне в първоначалното си положение. За това той трябва да се преражда толкова пъти, колкото е необходимо, докато не изкупи своето падение чрез любовта, т.е. мировата всемогъща сила. В процеса на това изкупление човек трябва отначало да възстанови своето първоначално двуполие – тези двуполи същества трябва на свой ред да се обединяват до едно пълно отъждествяване с първоначалната своя форма – Бог.